«Суцільна спокуса, хіба ні?» – запитав Дюк, продовжуючи сміятися, і почав ритися в кишенях свого кремового піджака. Він зупинився, тому що побачив, що Пірсон простягує йому пачку Мальборо з однією витягнутою цигаркою. Вони знову обмінялися поглядами. Дюк здивованим, а Пірсон розуміючим. І знову дружно розреготалися. Бармен знову зиркнув на них, цього разу насупившись дещо сильніше. Жоден із них не звернув на це уваги. Дюк взяв запропоновану цигарку і запалив. Усе це зайняло не більше десяти секунд, проте обом чоловікам цього було достатньо, аби стати друзями. Я димів як паротяг іще з п'ятнадцяти років і до самого одруження дев'яносто першого. Розповідав дюк. Матері це не подобалося, але вона була задоволена, що я бодай не споживаю травичку і не торгую нею, як половина пацанів на нашій вулиці. Я кажу про Роксбері Стріт, тому вона не сильно до мене й чіплялася. Ми з Венді провели медовий місяць на Гаваях, і в день повернення вона зробила мені подарунок. Дюк глибоко затягнувся і випустив з Ніздрів два струмені диму, схожі на інверсійний слід винищувача. Вона знайшла це у одному каталозі. У нього була якась хитромудра назва, але я особисто забув. Я його називав просто Павловська Диба. Проте я страшенно любив Венді. І люблю зараз, можете мені повірити. Тому я старався щосили. Втім, виявилося не так же й погано, як я уявляв. Ви знаєте, про який саме пристрій я кажу? Звичайно, відповів Пірсон. Бібікалка. Змушує вас зачекати, коли вам знову захочеться палити. Лізабет, моя дружина, включала мені це, коли була вагітна. Гуркіт такий, ніби тачка з цементом падає з лісів. Дюк з усмішкою кивнув. І коли знову з'явився бармен, попросив поновити у склянках. Тоді повернувся до Пірсона і продовжив. Отож, якщо не зважати на те, що я користувався павловською дибою замість вашого пластера, все інше було так само, як і у вас. Я зробив все, аби пробитися туди, де машина грає якусь лайнову інтерпретацію хору свободи. Проте звичка мене не відпустила. Вбити її набагато важче, ніж змію з двома серцями. Бармен приніс повні склянки. Цього разу заплатив д'юк. Добряче відсорбнувши, він сказав. «Мені потрібно зателефонувати. Зачекайте п'ять хвилин». «Гаразд», – погодився Пірсон. Він озирнувся і помітив – що бармен відступив у відносно безпечну зону для некурців. До 2005 року провспілки доб'ються, аби тут було два бармени, – подумав він. Один для курців, інший для некурців. І знову повернувся до дюка. Тепер він понизив голос. На мою думку, ми збиралися поговорити про людей-кажанів. Д'юк підняв свої темно-каштанові брови і сказав, а ми про них і говоримо. Як це? Проте Пірсон не встиг задати наступне питання, як Д'юк зник у туманних, хоча швидше, димних глибинах бару Галахера, де висіли телефони-автомати. Його не було майже десять хвилин. Пірсон почав було думати, чи не піти йому пошукати свого нового знайомого, як раптом його увагу привернув екран телевізора. Ведучий новин повідомляв, який фурор справив віце-президент Сполучених Штатів Америки, виступаючи у Національній асоціації освіти. Він запропонував переглянути програму державних субсидій дитячим садкам. І закрити їх всюди, де це можливо Включили відеосюжет Знятий він був у якомусь вашингтонському залі І коли показали крупним планом віце-президента на трибуні Пірсон обома руками вчепився вкрай стільця Вчепився так, що пальці вдавилися в обивку Йому згадалося те, що він чув уранці від дюка у них повно приятелів у самих верхах. Саме владні верхи їх цікавлять. Ми нічого не маємо проти працюючих матерів Америки, говорило чудовисько з головою Кажана, що височило на трибуні з блакитним віце-президентським гербом і проти нужденних бідняків. Але разом з тим ми вважаємо... Чиясь рука опустилася на плече Пірсону, і він закусив губу, аби не скрикнути. Повернувшись, він побачив Дюка. Його новий знайомець дещо змінився. Очі його сяли, а на лобі блищали дрібні краплинки поту. Він виглядав так, немов щойно виграв великий приз на якихось перегонах. «Більше так не робіть!» Попросив Пірсон, і Дюк, який уже сідав на стілець, завмер. «Я мало інфаркту не отримав». Дюк з подивом глянув на нього, а тоді перевів погляд на зображення у телевізорі. Він все зрозумів. «Із цією сволотою ще якось прожити можна. А от як щодо президента? Він теж не думаю». Сказав дюк. Проте, дещо подумавши, додав. Поки що, у всякому випадку. Пірсон нахилився до нього, відчуваючи, як його губи знову дивно німіють. Що значить «поки»? Що відбувається, дюку? Хто вони? Звідки вони взялися? Що вони роблять? Чого вони хочуть? Я... «Розповім вам те, що знаю сам», – відповів Дюк. «Але спочатку хотів би запросити вас на невеличкі збори увечері, близько шостої. Вас влаштує?» «Збори на цю тему?» «Звичайно». Пірсон дещо повагався. «Гаразд, але я маю подзвонити Елізабет». Дюк занепокоївся. Тільки нічого не кажіть про та, звичайно, ні. Я їй скажу, що начальниця, прекрасна дама без краплі милосердя, вимагає ще раз перевірити її опціони, перш ніж покаже їх японцям. На це Лізабет купиться. Вона знає холдинг як облуплену і розуміє, що та всіх поставить на вуха, аби догодити її друзям із Тихоокеанського регіону. «Таке годиться?» «Так», – кивнув дюк. «Мені теж, але хех, все ж таки почуваюся я не найкраще, брешучи їй. Немає нічого поганого у тому, аби тримати свою дружину подалі від цих кажанів. Зрештою, я ж тебе не в сауну запрошую, братику». «Ха, мабуть. Ну, тоді...» Розповідай. Отже, напевне, краще розпочати із того, як ти кинув палити. З музичного автомата, який кілька хвилин мовчав, раптом почулося нудне аранжування знаменитої пісні Біля Рейсайруса розбите серце. Пірсон здивовано подивився на дюка Райнемана і відкрив рота, аби запитати. Яке відношення має куріння до цін на каву у Сан-Дієго? Проте стримався і не промовив звуку. Жодного. Отож ти покинув палити, але потім знову почав. Швидше за все зрозумів, що як не будеш дотримуватися обережності, то за декілька місяців знову тягтимеш по дві пачки на день. Так? «Ну так, але я не бачу, зараз побачиш». Д'юк дістав хустинку і витер змокріле чоло. Відколи Д'юк повернувся, порозмовлявши телефоном, Пірсону здалося, що він весь аж палає від збудження. «Так, так воно й було, але було іще щось. Схоже, він був страшенно наляканий». «Ти просто повір мені, гаразд?» «Гаразд». Одним словом, як би там не було, а ти пристосувався. Можеш називати це «модус Вівенді. Кинути ти не міг, але виявилося, що це не кінець світу. Це зовсім не кокаїн і не алкоголь, який вимагає постійно нарощувати дозу. Паління – дуже неприємна звичка, але є маса проміжних станів між трьома пачками на день і повною відмовою. Пірсон дивився на дюка широко розплющеними очима, а той посміхався. «Ні, я зовсім не читаю твої думки, не думай. Просто ми знаємо одне одного, адже так...» «Мабуть, що так», – задумливо промовив Пірсон. «Зрештою, ми обоє люди десятої години!» «Хто-хто?» – здивовано звів брови дюк. Тепер заговорив Пірсон. Він прочитав невеличку лекцію про людей десятої години та про їх племінні жести. Як-то похмурий погляд, при вигляді таблички «Паління заборонено», приречене знизування плечима, коли хтось, хто має владу, вимагає... «Будь ласка, викиньте цигарку, сер!» Племінні амулети, такі як жувальна гумка, людяники, зубочистки і, зрозуміло ж, флакончики з аерозольним дезодорантом, а також про племінні молитви людей десятої години, сама поширена, з наступного року я точно зав'яжу!» Д'юк захоплено вислухав, а тоді вигукнув. «Боже, милостивий, Брендоне, та ти відкрив нове Ізраїлеве коліно! Ха -ха. Усі дурні пішли за верблюдом, намальованим на пачці!» Пірсон розреготався, заслуживши ще один несквальний погляд бармена. «У всякому разі, це підходить!» – продовжив Далі Дюк. «Дозволь запитати тебе, ти палиш при дитині?» «Боже, Борони, ні!» вигукнув Пірсон. А при дружині? Ні. Більше ніколи. А коли ти востання цмулив цигарку у ресторації? Пірсон подумав і ніяк не міг пригадати. Тепер він сідав у залі для некурців, навіть тоді, коли був один і утримувався від цигарок, поки не доїсть, не розрахується і не вийде. А дні, коли він Палив між кожною стравою залишилися в далекому минулому. «Люди десятої години!» – зачаровано промовив діюк. «Слухай, мені подобається. Подобається, що ми маємо своє ім'я. І знаєш, ми справді плем'я. Це...» Він раптом замовк, поглянувши у вікно. Повз проходив поліцейський, Розмовляючи з вродливою молодою жінкою Вона дивилася на нього із захопленням та бажанням Зовсім не помічаючи чорних очей, що оцінювали її І трикутних зубів поруч зі своєю головою Господи, поглянь на це, прошепотів Пірсон Так, зітхнув Дів Це поширюється дедалі більше і більше з кожним днем. Він задумливо розглядав свою недопиту склянку. Тоді раптом струснув головою, немов проганяючи похмурі думки, і продовжив: Ким би ми не були, ми єдині на цьому проклятому світі, хто їх бачить. Ті, хто палить? недовірливо запитав Пірсон. Звичайно, варто було зрозуміти, що Дюк до цього і веде, та все ж таки... Ні, терпляче пояснив Дюк, ні-ні. Справжні курці, їх не бачать. Не курці не бачать також. Він зміряв Пірсона поглядом. Їх бачать тільки такі, як ми, Пірсоне. Ні риба, ні м'ясо. Тільки... Люди 10-ї години на зразок нас. Коли за 15 хвилин вони вийшли від Галахера, Пірсон спершу зателефонував дружині і виклав свою вигадку та обіцяв бути вдома до 10-ї. Злива перейшла в дрібну мряку, і дюк запропонував пройтися пішки. Не весь шлях до Кембриджа, куди вони прямували. Але достатньо, аби дюк. Стих розказати йому дещо більше. Вулиці були безлюдними, і вони могли розмовляти, не озираючи, що хвилини через плече. «Я довго думав, із чим порівняти перше бачення Кажана. Це, знаєш, схоже на перший оргазм», – казав Д'юк, коли вони йшли в тумані у бік Чарльз Рібер. «Згодом, якщо на те пішло, це стає частиною твого життя». То там, то тут. Якогось дня речовини в голові у тебе вступають в потрібну реакцію, і ти починаєш їх бачити. Знаєш, я дивувався, скільки людей буквально вмирали від жаху у цю мить. Дуже багато. Я просто певен. Пірсон глянув на кривавий відсвіт машин, що рухалися мокрою бруківкою Бойлстон-стріт, і згадав те саме відчуття жаху від своєї першої зустрічі. Вони бридкі, огидні, і м'ясо в них рухається довкола черепа. Це ж навіть не описати словами, вірно? Діл кивнув. Так, вони справді потворні тварюки. Я побачив свого першого у метро, коли їхав додому з Мілгона. Він стояв на платформі станції Парк-стріт. Добре, що я був у потязі і поїхав далі, тому що я... Я закричав. І що сталося? Посмішка дюка перейшла у кислу гримасу. Люди подивилися на мене, а тоді швиденько повідверталися. Знаєш, як у цьому місці ставляться до таких... На кожному розі стоїть чокнутий і проповідує, як Ісус Христос любить тарілки фірми Тапер. Пірсон кивнув головою. Він точно знав, як таке виглядає у великому місці. Вірніш, вважав, що знає до сьогодні. Високий рудий хлопець, весь у ластовині сів поруч зі мною, і взяв мене за лікоть так само, як я сьогодні вранці зробив з тобою. Його звуть Робі Дальрей. Він маляр. Сьогодні ти побачиш його у Кейт. А хто така Кейт? А, це спеціалізована книгарня у Кембриджі. Фантастика там. Ми зустрічаємось раз чи двічі на тиждень. Побачиш. Як би там не було... А Робі схопив мене за лікоть і сказав, «Ти не здурів. Я теж це бачив. Це дійсно людина-кажан». Звичайно, він міг сказати таке, як людина під доброю дозою амфетаміну. Проте, разом з тим, я ж дійсно це бачив. І ти знаєш, я, я відчув полегшення. «Так» сказав Пірсон, подумки повертаючись до сьогоднішнього ранку. Вони пропустили бензовоз по Стороу Драйв і перебігли вулицю по калюжах. Пірсон звернув увагу на нанесений балончиком вицвілий напис на звороті лави біля річки. Чужі висадилися, промовляв напис. Ми двох з'їли. Добре, що ти був там вранці. Сказав Пірсон. Мені, напевне, пощастило. Дюк кивнув. Що ж, коли кажани беруться за людину, це вже з кінцями. Поліція потім знаходить шматочки у сміттєвих ящиках після таких зустрічей. Ти про це чув? Пірсон кивнув головою. І ніхто не помічає одну деталь, загальну для всіх жертв. Всі вони обмежувалися п'ятьма-десятьма цигарками в день. На цю малесеньку деталь не звернуло уваги навіть ФБР. «Але... але навіщо нас вбивати?» – спитав Пірсон. «Адже якщо хтось почне бігати і кричати, що його бос-марсіянин, ніхто не стане мобілізувати Національну гвардію. Ту людину просто відправлять дурдом». «Спустись на землю, друже!» – сказав Дюк. – Ти ж їх бачив сам. – Вони звірі? – Щось на кшталт того. Але це означає ставити віз попереду коня. Вони начебто вовки. Брендоне, невидимі вовки, які прогризають собі шлях у стаді овець. А тепер скажи, що хочуть вовки від овечок, окрім того, що ті мають висловлювати бурхливу радість, коли їх вбивають Вони... Що ти сказав? Пірсон раптом перейшов на шепіт Ти кажеш, що вони... Їдять нас? Якусь частину... Їдять Підтвердив Дюк Так вважав Робі Дальрей у день нашої зустрічі І більшість із нас теж так вважає Кого це нас, Д'юку? Людей, до яких я тебе веду? Ми там будемо не всі, але цього разу буде більшість. Щось має статися. Щось велике. А що саме? Проте Д'юк лишень похитав головою і запропонував. Може, візьмемо таксі? Ти не втомився? Насправді Пірсон... Добряче стомився, проте брати таксі не хотів. Прогулянка дещо збуджувала його, але не прогулянка сама по собі. Він не думав, що зможе сказати це Дюку, принаймні зараз. Але тут йому бачилася якась інша сторона цієї пригоди. Романтично. Це було так, наче він опинився на сторінках, Захоплюючої пригодницької повісті для дітей Йому жваво уявилися навіть ілюстрації від Уайета Він глянув на ніби з білого світла Які повільно розцікалися навколо вуличних ліхтарів Тих, що шикувалися вздовж Драйв, І немов посміхалися «Має відбутися щось велике», Пригадав він слова Д'юка агент x Ікс-9» Повернувся з гарною новиною з нашої підземної бази. Ми знайшли отруту для кажанів, ту, яку так довго шукали. «Збудження пройде. Повір мені», – раптом сухо зауважив д'юк. Пірсон здивовано повернув голову. «Збудження минеться у ту мить, коли якогось твого друга виловлять у бухті без половини голови». І ти зрозумієш, що Том Свіфт не прийде допомагати тобі фарбувати чортів паркан. Том Соєр, пробурмотів Пірсон, і витер звій краплини дощу. Він відчував, як щоки у нього починають горіти. Роббі вважає, що вони виїдають щось що виробляє наш мозок: якийсь фермент, можливо, електронні хвилі. Він каже, це саме те, що дозволяє нам, хоча б деяким із нас, бачити їх. Ми для них немов помідори на городі. Вони беруть нас із грядки, коли вважають, що ми дозріли. Але я особисто вихований у твердій баптистській вірі і не визнаю жодних безглуздих пояснень. На мою думку, вони висмоктують душі. «Так?» «Ти ж жартуєш, чи... чи справді так вважаєш?» Дюк розреготався, знизав плечима і набув зухвалого вигляду. Та, лайно це все!» «Ці тварюки увійшли в моє життя, коли я вважав, що рай – це казка, а пекло тут на землі. Тепер у мене знову все переплуталося, але це все – нісенітниця». Важлива тільки одна річ, яку ти маєш міцно закарбувати на носі. У них є причини вбивати нас. По-перше, вони бояться того, що ми робимо. Збираємося, організовуємося, намагаємося зупинити їх. Діюк замовк і замислився, похитуючи головою. Він був схожий на людину, яка розмовляє сама з собою, намагаючись знайти... Відповідь на запитання, котре не дає їй спати багато ночей Бояться Не знаю, не впевнений, що це те слово Але принаймні намагаються не ризикувати Так буде вірніше І ще одне не підлягає сумніву Їм не подобається, що деякі з нас можуть їх бачити Страшенно не подобається «Якось ми виловили одного, і це було все рівно, що засадити джина у пляшку. Ми підловили одного? Ну так», – сказав дюк, і якось похмуро безжально підморгнув. «Ми затягли його на стару дачу на шосе 95 під Ньюбейрпорт. Нас було шестеро, на чолі з моїм другом Роббі». Ми заховали його у сараї, і коли кінська доза наркотику, яку ми йому вкотили, вийшла, а це сталося страшенно швидко, спробували його допитати, аби отримати правильні відповіді на запитання, які ти зараз ставиш мені. Він був у кайданках, і в ножних, і в ручних, а зверху ми сповели його нейлоновим тросом, немов мумію. Знаєш, що мені найбільше запам'яталося?» Пірсон похитав головою. Відчуття, що він живе на сторінках дитячої книги, зникло. «Воно прокинулося», – продовжував Дюк. «Не було жодного проміжного стану. Мить тому воно ще було у відключці, а за секунду вже в повній свідомості. Воно втупилося в нас своїми страшними очима очі кажана, У них є очі. Багато хто не знає цього факту. Були розмови, ніби вони сліпі, але це нісенітниця, синітниця, яку поширює якийсь їхній агент. Воно не розмовляло з нами. Жодного слова не сказало. Думаю, воно розуміло, що не вийде з цього сараю живим, але жодного страху у нього не було. Тільки... Ненависть. Боже, яка ненависть була у цих очах. І що сталося? Воно розірвало ланцюжки кайданків немов цигарковий папір. Кайданки на ногах виявилися міцнішими. Ми їх приковували до підлоги, але нейлоновий корабельний трос, він перегризав його всюди. Куди міг дістати зубами? немов щур, що перекусує білизняну мотузку. Ми всі стояли, немов оглушені. Навіть Робі. Ми не вірили своїм очам. А можливо, воно нас загіпнотизувало, знаєш. Я довго над цим міркував. Слава Богу, там був Лестер Олсон. Ми приїхали туди у фургоні. Його викрали Робі і Мойра. Лестер... Сильно хвилювався, що машину може бути видно з траси. Він на ту мить вийшов перевірити, а коли повернувся, побачив, що ця тварюка вже зовсім розплуталася. Вона не встигала лише звільнити ноги. І тоді він вистрілив їй тричі в голову. Просто бах-бах-бах! Дюк задумливо похитав головою. Вбив її, сказав Пірсон. Просто бах-бах-бах. Голос його знову лунав звідкись ззовні, як там, на майданчику перед банком. І тому йому спала, на думку, шалена, але переконлива ідея, що ніяких людей-кажанів немає. А у них всіх просто якась групова галюцинація, ось і все. І зрештою ця галюцинація мало чим вирізняється, від галюцинацій, що виникають в груп курців опіуму, ця характерна для людей 10-ї години ознака могла бути пояснена дефіцитом надходження в мозок нікотину. А отже, люди, до яких вів його дюк, вбили невинну людину під впливом цього безумства, а можливо й не одну. Точно вбили би, якби у них був час. І якщо він зараз не піде геть від цього чокнутого молодого банкіра, то він теж закінчить тим, що втягнеться у це все. Він уже бачив двох людей летючих мишей. Ні, навіть трьох, рахуючи поліцейського. Навіть чотирьох, якщо враховувати віце-президента. Подумайте тільки. Віце-президент США. Вираз обличчя дюка – Говорив Пірсону, що той знову читає його думки. «Ти починаєш міркувати, чи не з'їхали ми з глузду, включаючи й тебе», – сказав Дів. «Правильно? Звичайно!» – відповів Пірсон і зробив це дещо більш різко, ніж збирався. «Вони зникають», – сказав Дів. «Я бачив, як той, що був у сараї, зник». «Що?» Після пострілів він став прозорим, перетворився на дим і зник. «Я знаю, це звучить безглуздо, але жодними словами я не можу тобі пояснити, як було безглуздо стояти там і спостерігати, як все це відбувається. Спершу ти просто не хочеш у це повірити, хоча це відбувається в тебе на очах». Здається, це який сон, або ти дивишся кіно з усілякими спецефектами на кшталт зоряних війн. Потім починаєш відчувати запах, суміш пилу, сечі та смаженого перцю. Запах такий потужний, що починає нудити. Лестера вирвало на місці, а Джанет чхала ще десь годину. Зазвичай... У неї це буває від полинового пилку або від котячої шерсті. Я підійшов до стільця, на якому воно сиділо. Трос був на місці, кайданки і одяг теж. Сорочка була застебнута. Я розстебнув блискавку на штанях, обережно ніби боявся, що звідти на мене вискочить його член і стукне по носі. Але там були тільки... Труси, Звичайні білі спортивні труси. І все. Але й цього було достатньо, тому що вони виявилися порожніми. Ось що я тобі скажу, брате. Вважай, ти не бачив справжнього чорта, поки тобі не трапиться одяг хлопця цілий. Але хлопця в тому одязі вже немає. «Перетворився на дим і зник», – повторив Пірсон. «Господи, поможи!» ге угу. Під кінець він був схожий на ось це. Дюк вказав на яскравий нібий крапель вологи навколо найближчого ліхтаря. «А що? Що відбувається з...» Пірсон затнувся не знаючи, як точно сформулювати те, що він хотів запитати. Їх оголошують зниклими безвісти, вони... Тут він зрозумів, що йому треба з'ясувати. «Дюк, а де справжній Дуглас Кіфер?» «І справжня Сюзана Голдін?» Дюк похитав головою. «Не знаю, але, мабуть, ти вранці бачив справжнього Дугласа Кіфера». І справжню Сюзану Галден. Ми вважаємо, що голови, які ми бачимо, насправді не існують. Просто наш мозок відтворює їхню суть, суть кажанів, вигляд їх душ у такому образі. Духовна телепатія? Дюк знову посміхнувся. Ти вмієш підбирати слова, брате? Так, саме так. Тобі треба поговорити із Лестером. У тому, що стосується кажанів, він мало не поет. Ім'я прозвучало дуже знайоме, і після деякого роздуму Пірсон зрозумів, чому. Це той літній чолов'яга із розкішною сивою шевелюрою, схожий на старіючого мільйонера з мильної опери. Діюк знову розреготався. Так, так, це він, Лес. Якийсь час вони йшли мовчки. Праворуч від них таємниче дзюркотіла ріка, а на протилежному березі вже світилися вогні Кембриджу. Пірсон подумав, що раніше він ніколи не помічав, аби Бостон виглядав так гарно. Ці люди кажани. А можливо, це стається із якоюсь бактерією, пилом, я не знаю, вірусом. Хм. Можливо, коли ти їх вдихаєш, Пірсон намагався висловити свій здогад. Ну так, деякі поділяють таку теорію, але я знаю, не згоден. Тому що подумай сам, хто-небудь коли-небудь бачив кажана прибиральника або... Офіціантку, як гадаєш, повір, жоден такого не бачив. Вони люблять владу. І вони зосереджуються саме у владних структурах. Вони вселяються саме туди. А ти чув коли-небудь, аби не знаю, пил, бактерії, віруси діяли тільки на багатих, га, Брендоне? Ні, не чув. Отож бо. Я теж не чув. «А ті люди, до яких ми йдемо, вони...» Пірсон трохи посміхнувся про себе, виявивши, як важко йому вимовити таке слово. Це не зовсім нагадувало колишнє відчуття себе у країні дитячих книг, але в чомусь наближалося до нього. «Вони... ну не знаю... бійці спротиву?» Діюк подумав, а тоді... Водночас і кивнув, і знизав плечима. Чудовий жест, котрий підходить відразу і для «так», і для «ні». «Не зовсім», – нарешті сказав він. «Але, можливо, сьогодні ми ними станемо». Перш ніж Пірсон встиг спитати, що той мав на увазі, Дюк помітив порожнє таксі на протилежному боці 100 Road Drive і збіг на узвіччя, піднімаючи руку. Таксист. Розвернувся в недозволеному місці і під'їхав до тротуару, аби підібрати їх. У таксі вони обговорювали проблеми бостонського спорту. Запаморочливих Red Sox, що вічно програвали Patriots, і невдачі Celtics. Теми кажанів вони не торкалися. Але коли вийшли біля будинку, що стояв окремо на кембриджській стороні ріки, вивізка з написом Книжковий магазин «Кейт. Фантастика» зображала кішку, що шипіла з вигнутою спиною, Пірсон взяв Дюка Райнемана за руку і промовив. «У мене ще кілька запитань». Дюк зиркнув на годинник. «Давай пізніше, Брендоне. Ми надто довго діставалися сюди. Гаразд, тоді лише два питання. Господи!» Ти як той тип на телебаченні у старому брудному плащі. Я не впевнений, що зможу відповісти. Я знаю набагато менше, ніж ти сподіваєшся. Коли це все почалося? Ось про це я й кажу. Я не знаю. Тварюка, яку ми спіймали, нічого не збиралася нам розповідати. Вона навіть не повідомила ім'я, звання і особистий номер. Робі Дельрей, хлопець, про якого я тобі говорив, Стверджує, що побачив першого більше п'яти років тому у мерії. Він каже, що з кожним роком їх дедалі більше. Їх ще небагато порівняно з нами, проте їх кількість наростає експонентно. Так здається вірно. «Сподіваюся, що ні», – сказав Пірсон. «Це дуже лякаюче слово для такої ситуації». Яке твоє друге питання, Брендоне? Давай, но ну, поспіши. А як в інших містах? Там більше кажанів. Ну, і людей, які їх бачать. Ти про це щось чув? Ми не знаємо. Вони, напевно, розпорошені по всьому світу. Але ми абсолютно впевнені, що Америка – єдина країна в світі, де їх може бачити багато людей. Чому? Хм! тому що ми єдина країна, яка оголосила хрестовий похід проти цигарок. Мабуть, єдина країна, де люди вірять, причому цілком щиро, що якщо вони будуть їсти правильну їжу, приймати вітаміни у вірному поєднанні, думати у вірному напрямку і витирати дупу правильним сортом туалетного паперу, то вони будуть жити вічно і вічно збережуть статеву потенцію. Коли ж йдеться про паління, то йому всюди оголошують бій, і результатом стали потворні мутанти. Тобто ми. «Люди десятої години», – з усмішкою промовив Пірсон. «Егеш? Дуже точно. Люди десятої години». Діюк глянув поверх плеча Пірсона. «Мойро, вітаннячко!» Пірсон не здивувався запаху дезодоранту Джорджі. Озирнувшись, він побачив міс червону спідничку «Мойра Річардсон, Брендон Пірсон. Вітаю, сказав Пірсон і потис простягнуту руку. Здається, відділ кредитів, так? Ха -ха. Це все рівно, що назвати сміттяра санітарним техніком, відповіла вона з веселою усмішкою. Від такої усмішки, подумав Пірсон, можна безоглядно закохатися, якщо не бути обережним. Я просто працюю із кредитними чеками. Якщо ви хочете купити новий порше, я перевіряю рахунки, аби переконатися, що ви здатні на порш у фінансовому сенсі, звісно. Зрозуміло. Пірсон відповів їй теж посмішкою. Кем? раптом покликала вона. «Іди сюди!» Це був прибиральник, який звик мити убиральню, повернувши назад козирок свого бейса. У нормальному костюмі він виглядав на 50 очок вище інтелектом і дивно виглядав схожим на Арманта Асанте. Пірсон відчув легкі ревнощі, але анітрохи трохи не здивувався, коли Кем підійшов, обійняв мору Річардсон за чудово тоненьку талію, і легенько поцілував її в маленький ротик. Тоді він простяг руку Пірсонові. Камерон Стівенс. А, Брендон Пірсон. Дуже радий, сказав Стівенс. Я так і думав, що ви сьогодні їх побачите. Ха, скільки людей стежило за мною, запитав Пірсон. Він намагався пригадати той епізод о десятій ранку на майданчику і зрозумів... «З подивом, що не може». Він вивалився з пам'яті, змитий потужною хвилею страху. «Майже всі з банку, хто їх бачить», – спокійно зауважила Мойра. «Але все гаразд, містере Пірсон». «Брендон, будь ласка». Вона кивнула. «Ми тільки підтримували вас, Брендоне. Ходімо, Кем». Піднявшись сходами, вони зникли всередині будівлі. Пірсон встиг помітити матове скло, перш ніж двері зачинилися. Тоді він повернувся до Д'юка. «Це все правда? Правда?» – спитав він. Д'юк співчутливо глянув на нього. «На жаль, так!» – і, помовчавши, дещо додав. «Але тут є і гарна сторона!» «Та ну! І яка ж?» Білі зуби Д'юка... Зблиснули у темряві. «Вперше за останні принаймні п'ять років ти будеш присутнім на зборах, де можна палити!» заявив він. «Ходімо!» У фойє та залі магазину було темно. Світло і гудіння голосів просочувалися з боку крутих сходів, ліворуч від них. «Ось!» – сказав дюк. «Це тут!» цитуючи книгу мертвих, який довгий і химерний шлях пройдено. Вірно? Так, погодився Пірсон. А ця Кейт, вона теж із людей десятої години. Хто, хазяйка магазину? Та ні, я її бачив лише двічі, але, на мою думку, вона не палить. Це Робі знайшов це місце. Кейт вважає, що ми просто бостонське товариство любителів крутого детективу. Пірсон здійняв брови. Як це? Ну, маленька трупа фанатів, які щотижня збираються і обговорюють твори Раймонда Чендлера, Деші Аллахемета, Роса Макдональда, ну і тому подібних. Якщо ти не читав цих хлопців, то, мабуть, варто почитати. Просто для надійності. Це не важко. Деякі з них справді класні. Сходами Пірсон спускався вслід за дівком. Разом на вузьких сходах вони не вміщалися. Через відчинені двері війшли в добре освітлений підвал із низькою стелею. Очевидно, він відповідав по довжині всьому будинку на горі. На підлозі стояло близько двох-трьох десятків складних стільців, перед якими стояв мольберт, накритий синьою тканиною. Позаду мольберта громадилися штабелі етикеток різних видавництв. Пірсон із цікавістю роздивлявся картину у рамі, під якою був плакат. «Деші Алхемет. Всі вітають нашого нестрашного вождя». «Дюк?» – почувся зовсім поруч жіночий голос. «Слава Богу! Я вже думала...» Чи не сталося щось з тобою?» Її Пірсон теж впізнав. Серйозного вигляду молода жіночка в окулярах з товстим склом і довгим прямим чорним волоссям. Сьогодні вона виглядала менш серйозною. Була в облягаючих вицвілих джинсах і в майці з написом Джорджтаунський університет». Під майкою явно не було бюстгалтера. Пірсон подумав, що якби дружина Дюка бодай раз побачила, як дивиться ця жінка на її чоловіка, то вона б витягла б Дюка з цього підвалу за вуха і плювати їй було б на всіх кажанів на цьому світі. — Та все гаразд, Люба, — сказав Дюк. — Я привів новонаверненого церкви розклятих кажанів. Ото й все. Джанет Брайдвуд, Брендон Пірсон. Брендон потис їй руку, пригадавши, що це вона чхала після вбивства Кажана. «Дуже рада познайомитися, Брендоне», – сказала Джанет і знову повернулася до дюка, котрий був злегка розгніваний тим, як жадібно вона на нього дивилася. «Підемо вип'ємо каву?» – запитала вона. «Амг, подивимося, Люба, гаразд? Пізніше». «Гаразд». Погодилася вона, і посмішка її казала, «Я і три роки буду чекати на можливість випити кави з тобою, Д'юк, якщо тобі так завгодно». «Що я тут роблю?» – раптом запитав себе Пірсон. «Це ж повне божевілля. Щось на кшталт зустрічі анонімних алкоголіків у психіатричній лікарні». Тим часом прихожани церкви розпроклятих кажанів Споруджували собі попільнички із складених штабелями етикеток. Вони розсідалися по місцях і з видимим полегшенням запалювали. Пірсон прикинув, що коли всі розсядуться, то навряд чи залишаться вільні стільці. «Майже всі прийшли», – сказав Дюк, прямуючи до пари стільців наприкінці заднього ряду. Він йшов подалі від Джанет, яка поралася з кавоваркою. Пірсон не знав, випадковий це збіг чи ні. Добре, що прийшли майже всі. До речі, будь обережним з віконною жердиною, Брендоне. Жердина з гачком на кінці для відкривання високих вікон підвалу була притулена до побіленої цегляної стіни. Пірсон ненароком зачепив її, коли сідав. Дюк підхопив жердину перш ніж та впала і відсунув дещо далі. Потім він прослизнув у бічний прохід і також спорудив собі і Пірсону по попільничці. «Ти просто читаєш мої думки!» – із вдячністю промовив Пірсон і запалив. Незвично. Дивно і чудово було робити це за такої кількості народу. Дюк теж запалив і вказав на худого, всипаного ластовинням чоловіка, що стояв біля Мольберта. Той розмовляв із Лестером Олсоном, який застрелив людину Кажана. Бах-бах-бах. «Ось той рудий – це робі Дельрей», – сказав дюк, мало не з благоговінням. «Не схожий на спасителя роду людського з телесеріалів, правда? Але цілком можливо, що він ним стане». Дельрей кивнув Олсону, поплескав того по спині, Сказав щось, від чого сивий розреготався. Тоді Олсон повернувся на своє місце всередині першого ряду, а Дельрей підійшов до накритого мольберту. До цього часу всі стільці у підвалі вже були зайняті, а декілька людей навіть стояли в задній частині підвалу біля кавоварки. Відлуння жвавих розмов долітали на високій швидкості до голови Пірсона і відбивалися немов тенісні м'ячики. Господи, та вони збуджені, подумав він. Дійсно, збуджені і налякані. Я впевнений, так виглядали сховища у Лондоні під час німецьких бомбардувань 1940 року. Він повернувся до дюка і запитав, з ким ти розмовляв? Хто сказав тобі, що намічається щось велике? Джанет, відповів дюк. Не озираючись на нього, очі Негра виразно націлилися на робі Дельрея, котрий врятував його життя від божевілля у метро. В очах Д'юка Пірсон прочитав захоплення і мало не обожнювання. «Д'юк, це справді великі збори? Ну, для нас так. За моєї пам'яті стільки народу ще ніколи не збиралося. Ти саме тому так нервуєшся?» Тому що занадто багато людей в одному місці? Ні, відповів Дюк Робі він відчуває Не знаю нюхом, чує кажанів Він тих починається Робі Дельрей, посміхаючись, здійняв руки І Гомін миттєво вщух Пірсон бачив таке ж обожнювання, як і у Дюка На багатьох обличчях а на деяких інших, щонайменше, повагу. «Дякую, що зібралися», – спокійно промовив Дельрей. «Думаю, ми нарешті отримали те, що деякі чекають уже чотири або й п'ять років». Це викликало бурхливі оплески. Дельрей почекав деякий час, озираючи приміщення сяючим виглядом. Нарешті він знову підняв руки, закликаючи до тиші. «Коли овація!» у якій він не брав участі, припинилося, Пірсон зробив розчароване відкриття. Йому не подобався друг і наставник Д'юка. Спершу він сприйняв це як ревнощі. Адже тепер, коли Дель Рей виступав перед присутніми, Д'юк Райнеман явно забув про існування Пірсона. Але ні, насправді про ревнощі не йшлося. Було щось надто самовдоволене у цьому жесті підняття рук, котрі закликали до тиші. Було щось, що відображало інстинктивну зневагу безпринципного політика до своїх слухачів-виборців. «Та ні», – сказав сам собі Пірсон, – «так не можна. Ти ж нічого про нього не знаєш». Справді, Пірсон не мав права так судити, і тому старанно відганяв неприємне відчуття, аби дати дельрею шанс. Бодай заради дюка. Насамперед, продовжував дельрей, я хотів би представити вам нового члена нашої групи Брендона Пірсона з найдальшого Метфорда. Станьте, будь ласка, на хвилинку, Брендоне, дайте на себе поглянути своїм новим товаришам. Пірсон здивовано глянув на дюка. Той лише не посміхнувся, знизав плечима, а тоді легенько штовхнув Пірсона в плече. «Давай, давай, встань, вони не кусаються!» Пірсон не був впевнений в останньому. Менше з тим, почервонівши, він підвівся, побоюючись людей, які оберталися зі своїх місць, аби розглянути його. Особливо йому не сподобалася посмішка Лестера Олсона, як і його шевелюра. Занадто сліпуча, аби не викликати підозри. Його побратими, люди десятої години знову зааплодували, тільки цього разу плескали вже йому, Брендону Пірсону, банківському службовцю середнього рівня і впертому курцю. Він знову подумав, а чи не забрів він випадково на збіговисько-анонімних алкоголіків, призначене виключено для психів, і, безперечно, психами ж таки кероване. Коли він сів на місце, щоки його були червоними. «Я б чудово обійшовся і без цього. Дякую!» – пробурмотів він Д'юку. «Заспокойся!» – Д'юк, як і раніше, посміхався. «Усіх так презентують. І тобі це має сподобатися, хлопче. Хіба не так? Це ж в дусі дев'яностих!» «Так!» «Це в дусі дев'яностих, але мені це не подобається», – зауважив Пірсон. Серце в нього шалено калатало, рум'янець не сходив зі щік. Навпаки, схоже було, що він ставав іще яскравішим. «У чому справа?» – подумав він. «Лихоманка? Чи якась чоловіча менопауза? Що це?» Тим часом Робі Дельрей, нахилившись швидко, щось сказав брюниці в окулярах – котра сиділа поруч з Олсоном. Він глянув на годинник, а тоді відступив до накритого мольберту і знову обернувся до зали. Його вкрите ластовинням обличчя робило його схожим на хлопчика з церковного хору, що здатен робити будь-які капості, кидати жаб дівчаткам за комір, висмикувати простирадло з-під маленького братика та й таке інше. Він здатен робити все це усі дні, крім святої неділі, коли стоїть поруч зі священником, святенницьки склавши руки. «Дякую, друзі, дякую. Сідайте, Брандоне», сказав він. Пірсон пробурмотів щось, що радий перебувати тут, але він був нещирий. Раптом його побратими, люди десятої години виявляться просто збіговиськом ідіотів нової ери. Раптом, під кінець, він сприйматиме їх як добре вдягнених релігійних фанатиків, що схоплюються при перших звуках гімну. «Що тоді?» «Припини», – наказав він сам собі. «Д'юк же тобі подобається, вірно?» «Так, Д'юк йому подобався, і мабуть ще Мойра Річардсон теж, навіть якщо відкинути зовнішню сексуальну оболонку». Він, можливо, міг би оцінити її як особистість. І, можливо, тут є й інші чудові люди. Він забув, принаймні, на якийсь час, для чого вони тут зібралися у цьому підвалі. Через Кажанів. Враховуючи таку загрозу, можна змиритися з парочкою самовдоволених ідіотів, га? Певне, що можна. Чудово. А тепер заспокойся і дивися на цей... Цирк. Він сів, проте заспокоїтися не міг, принаймні остаточно. Частково тому, що був новачком, почасти тому, що терпіти не міг спілкування, і, як правило, людей, які називають його на ім'я без дозволу з його боку. Він це сприймав, як свого роду крадіжку, а частково іще припини. «Невже ти ще не зрозумів?» Тебе просто немає вибору. Неприємна думка, але сперечатися з нею було важко. Сьогодні вранці, випадково повернувши голову і виявивши, що насправді ховається під костюмом Дугласа Кіфера, він тим самим перейшов межу. І відтепер йому це відомо. Відомо. Лише тепер він усвідомив, що віднині ця риса стає... Фатальною, що шанси перетнути цю позначку у зворотньому напрямку і повернутися на інший бік, на безпечний бік, фактично нікчемні. Ні, він не міг заспокоїтись. Принаймні, поки що не міг. Перш ніж ми перейдемо до справи, я хочу подякувати вам усім, що ви так швидко зібралися. Тим часом говорив Робі Дельрей. «Я чудово знаю, що не завжди можна безпечно піти, не викликаючи підозр, а в деяких випадках це просто небезпечно. Не думаю, що буде перебільшенням сказати, що ми з вами разом пройшли вогонь та воду, і хе, мідні труби теж. Ввічливі посмішки у залі. Більшість з них готові захоплюватися». «Будь-якими словами Дельрея. І ніхто не знає краще за мене, як важко бути одним із небагатьох, кому відома істина. Відколи я побачив першого кажана п'ять років тому...» Пірсен зловив себе на тому, що він відчуває те, чого аж ніяк сьогодні відчути не очікував – нудьгу. Щоб цей надзвичайно дивний день закінчувався саме там... З біговиськом, в книгарні, в підвалі, де він слухає ластовитого маляра, який штовхає найнуднішу мову в найгірших традиціях ротарі клубу. Проте інші були наче зачаровані промовою. Пірсон озирнувся, бажаючи переконатися у цьому. Очі дюка сяяли таким самим захопленням, яке Пірсон спостерігав у дитинстві в свого пса Бадді – коли він діставав його тарілку